Figura bat, simbolo bat, bilakatu da azken urteetan arnaldo otegi. Ezkerra bertzaleko arduradun politikoetarik bat, azken urteetan pizu berezia hartu du Euskal Herriko bake prozesuaren eramaileetarik bat izan baita. Ez bera bakarrik noski, beste kide batzuekin batera, naiz eta berak hartu duen lidergo politiko nagusia, maite ubiria sortu alderdiko kideak asteuntan esplikatzen zigun bezala. Nik uste dut inorgutxik, Ukatzen du, Arnaldotegi e, buruzagi badala, ez? euskal independentismoaren e, buruzagi badala, eta nik usteet horrengo jabet eta orteotan, ba, seguraski izango degula ardura kartzen, eta ba, bono, ba, gure herrian zabaldu, aro politiko berri horren e, lemazale, lemazale bezala edo gidari bezala ez da. Jendeainitz initz bildu zen logroñoko presoondegia itinean otegia atera zen egunean, ondotik helgoi barreren bere herrian egin zitzaion harreran ere, eta antolatzaileak beldur dira anoeta ez oteten txiki geldituko larunbatunko ekitaldiarentzat, orain arteko harreretan hitza hartu baldin badu ere hor eginen baitu bere lehen diskurtso politikoa.